Таємничий незнайомець. Марк Твен. Розділ 1. Стояла зима 1590 року. Австрія була закрита від усього свіду і міцно спала. В Австрії й досі панувало середньовіччя, і здавалося, йому не буде кінця. Дехто навіть вважав, що країна застрягла ще далі в пітьмі віків і за своїм розумовим та духовним часоміром перебуває у добі віри. Але говорилося це не з докором, а схвально, тож ми так і розуміли і дуже тим пишались. Я добре пам'ятаю ті слова, хоча й був тоді хлопчиком, і пам'ятаю, що вони тішили мене. Так, Австрія була закрита від усього світу і міцно спала. А наше село, розташоване в самому центрі Австрії, спало міцніше за всіх. Воно безтурботно спочивало на самотині, загубившись серед тиші, пагорбів і лісів. Туди майже недолинані новини із свіду не порушували його марень, і воно було щасливе понадміру. Перед селом текла спокійна річка. На її гладіні малювались обриси хмарок і відбитки човнів та барж із камінням. За селом здіймалася круча з лісистими стрімкими схилами, а на самісінькій верхівці понурим громаддям височив замок. Шерегою його та бастіонів панцирем покривала виноградна лоза. По той бік річки милі затрили воруч розсипалися порослі лісом пагорби, перетяті з вивостими ущелинами, куди ніколи не заглядало сонце. Праворуч над річкою нависала інша круча, а між нею і пагорбами розляглася широка рівнина, всіяна маленькими селянськими хатками, які тулилися серед садків і тінистих дерев. Уся округа на багато миль довкола була спадковим володінням місцевого князя. Челядь дбайливо доглядала замок з тим, щоб він був завжди придатний для проживання, але князь зі своєю родиною приїздив сюди не частіше, ніж раз на п'ять років. Кожен його приїзд нагадував прибуття володаря світу, оточеного пишнотою всіх земних царств. Коли ж князь від'їжджав, скрізь знову запановував спокій, схожий на непробудний сон після бучної учти. «Для нас, хлопців, Езелдорф був раєм. Нам не дуже надокучали наукою. Учили нас передусім бути добрими християнами, шанувати Діву Марію, церкву і святих мучеників. Це головне, а знати інше вважалося необов'язковим і навіть не дуже бажаним. Знання простим людям ні до чого, бо можуть призвести до невдоволення долею, яку їм призначив Бог, а Бог не потерпить невдоволених його планами». В селі було двоє священників. Отець Адольф, один із них, був дуже ревний, завзятий священнослужитель, і всі поважали його. Може, і є священники краще за отця Адольфа, але в нашій громаді ніхто не викликав до себе такої глибокої та побожної шани. Річ у тому, що він зовсім не боявся диявола. З усіх відомих мені християн лише про нього я міг сказати таке напевне. Через це люди побоювалися отця Адольфа. Всі розуміли, що простий смертний не міг би бути таким сміливим і самовпевненим. Ніхто не хвалить диявола, всі осуджують його, але роблять це з повагою, не зухвало. А отець Адольф лаяв диявола найгіршими словами, які лише наверталися на язик, аж слухачі здригалися. Часто він відзивався про нього зневажливо і глузливо, і тоді люди хрестились і мерщі і геть, потерпаючи, як би з ними не стало лиха. Отець Адольф справді не раз зустрічав з дияволом віч на віч і кидав йому виклик. Усі про це знали. Та й отець Адольф розповідав. Він ніколи не робив з цього таємниці, завжди говорив відверто все, як було. І він не брехав, принаймні одна його сутичка підтверджувалася речовим доказом. Посварившись із своїм ворогом, він безстрашно жбурнув у нього пляшку. І в тому місці, де вона розбилася, на стіні його кабінету залишилася ясно-червона пляма. Другий наш священник був отець Пітер, якого всі любили і жаліли. Подейкували, ніби він комусь сказав, що Бог дуже милосердний і коли-небудь зглянеться на своїх бідних дітей. Такі слова, звичайно, жахливі, але ж не було певних доказів, що отець Пітер їх казав. Та й не схоже це було на нього, завжди доброго, лагідного і щирого. Ніхто й не наполягав, що він проголосив ті слова з церковного Амвона, тоді б кожний парафіянин міг почути їх і засвідчити. Казали, ніби він натякав на щось поза церквою, в приватній розмові, але ж це просто могло бути вигадкою ворогів. Отець Пітер мав ворога, до того ж дуже могутнього – астролога, який жив у напівзруйнованій стародавній вежі на краю нашої рівнини і цілісінькими ночами вивчав зірки. Всі знали, що він умів віщувати війни та голод, хоч це і не дуже важко, бо десь завжди точилася війна або хтось голодував. Він умів також визначати за зірками і вичитувати у своїй товстенній книзі долю будь-якої людини, а ще знаходити вкрадене майно. Усі жителі нашого села, крім отця Пітера, відчували перед ним побожний страх. Навіть отець Адольф, який кидав виклик самому дияволові, з розсудливою повагою вітав астролога, коли той ішов селом у своєму гостроверхому капелюсі і довгій розмаянній зірчастій мантії, тримаючи в одній руці грубезну книгу, а в другій – патерицю, що, як усім було відомо, мала чарівну силу. Казали, ніби сам єпископ іноді прислухається до слів астролога. Хоч астролог вивчав зірки і міг віщувати майбутнє, однак показував себе дуже побожним, що, певна річ, подобалось єпископові. Але отець Пітер не шанував його. Отець Пітер казав привселюдно, що астролог – шарлатан і ошуканець, що астролог не тільки не має особливих знань і чарівної сили, а й темніший за багатьох інших». Астролог природно зненавидив отця Пітера і бажав його загибелі. Ми всі були певні, що саме астролог вигадав байку про жахливі слова отця Пітера і переказав їх єпископові. Отець Пітер ніби говорив їх своїй племінниці Маргет. Даремно Маргет заперечувала це та благала єпископа повірити їй і не накликати на її старенького дядечка злиднів і ганьби. Єпископ не схотів її слухати. Він позбавив отця Пітера сану на невизначений термін, хоч і не відлучив від церкви, бо мав проти нього лише одне свідчення. Вже два роки, як отець Пітер, не справляв своїх пастирських обов'язків, а його паства перейшла до нашого другого священника – отця Адольфа. Важко жилося протягом цих років старому священникові і Маргет. Раніше їх у селі любили, але все природно змінилося, коли вони попали в єпископову неласку. Багато колишніх друзів зовсім перестали з ними зустрічатись, інші збайдужили, стали непривітними. Коли скоїлося лихо, Маргет виповнилося 18 років. Це була гарненька дівчина, розумниця на все село. Вона вчила гри на арфі і заробляла собі тим на одяг та дрібні витрати. Але тепер учениці одна по одній пішли від Маргет. Її не запрошували на танці й вечірки, які влаштовувала сільська молодь. Ніхто з юнаків не заходив до їхнього дому, за винятком Вільгельма Майдлінга, а на його відвідини можна було не зважати. Зганьбені і всіма покинуті священник і його племінниця зовсім занепали духом, життя більше не дарувало їм радості. А жити ставало дедалі важче. Одяг зношувався, весь час треба було думати, за що купити хліба. І от сталося найстрашніше. Соломон Айзекс, якому отець Пітер заставив свій будинок під грошову позику, оголосив, що завтра отець Пітер мусить або повернути борг, або йти геть з дому. Розділ 2. Ми троє завжди з самого малечку були вкупі, відразу полюбивши один одного, і з роками наша дружба міцнішала. Ніколаус Бауман – син головного судді. Сепі Вольмайер – син власника великого заїзду «Золотий олень» з чудовим садом, тінисті дерева якого збігали аж до берега річки, де стояли платні прогулянкові човни. І третій – я, Теодор Фішер, син церковного органіста, який ще й диригував сільським оркестром, учив гри на скрипці, писав музику, збирав податки в нашій громаді, служив паламарем, одне слово – був корисним членом громади і користувався загальною повагою. Ми знали всі довколишні ліси і пагорби не гірше за птахів, бо на дозвіллі завжди блукали там або купалися, вудили рибу, плавали човном, каталися по льоду чи з гори на санчатах. Рідко кому дозволялося гуляти в замковому парку, але ми бували й там, бо дружили з Феліксом Брантом, найстарішим слугою в замку. Часто вечорами приходили ми до нього послухати оповідки про давно минулі часи і різні дивовижні речі, покурити люльку, він навчив нас курити, і випити кави. Фелікс Брант воював, був в обложеному турками Відні, а коли ворога перемогли і прогнали геть, то серед трофеїв знайшли мішки з кавою. Полонені турки пояснили Брантові, для чого ті зерна і як з них варити смачний напій. Відтоді Фелікс Брант завжди варив каву, пив сам і дивував наю необізнаних. Якщо на дворі була негода, старий залишав нас на ніч. Гримів грім, спалахували блискавки, а він розповідав нам про привидів і всілякі страховини, про битви, вбивства, каліцтва і таке інше, і через те ще приємніше було сидіти в затишку. Майже все, про що розповідав Бранд, він бачив на власні очі. А бачив він за своє життя чимало привидів, відьом і чаклунів. Якось о півночі, заскочений у горах сильною грозою, він побачив у спалахах блискавиць шаленого мисливця. Той скакав верхи на вихорі, а слідом за ним по клаптях наних вітром хмар мчали його примарні собаки. Бачив він колись і демона. Кілька разів натрапляв на величезного кажана, який лагідно, обвіюючи крилами сплячих людей, щоб вони не прокинулися, вбиває їх, висмоктуючи з шиї кров. Брант навчав нас не боятися всіляких надприродних істот, скажімо, привидів, бо вони нікому не завдають шкоди, казав він, і блукають лише тому, що самітні, нещасні і потребують розради та співчуття. З часом ми подолали свій страх і навіть спускалися разом з Брантом уночі до замкової підземної в'язниці, де водилися привиди». Один тільки раз ми побачили привида. Якась туманна тінь промайнула повз нас, безшумно пропливала в повітрі і щезла. Але ми навіть не здригнулися, так добре навчив нас Бранд. Він розповів, що цей привид часом приходить до нього вночі, будить, провівши вогкою, холодною рукою по обличчю. Однак ніколи не кривдить, просто хоче, щоб його помітили і пожаліли». Але найдивніше було те, що Бранд бачив ангелів, справжніх небесних ангелів, і розмовляв з ними. Вони не мали крил, були вдягнені, розмовляли, виглядали і поводились, як звичайні люди. Ніхто б не сказав, що то ангели, коли б вони не творили чудес, на які не здатні смертні, і не щазали під час розмови так раптово, що теж не під силу смертним». Ангели милі й веселі, а не похмурі й сумні, як привиди. Якось у травні, прокинувшись уранці після такої нічної розмови, ми добре поснідали разом з Брантом, а потім спустилися вниз і, перейшовши через міст, подалися до пагорбів ліворуч. Ми видерлися на порослу лісом маківку пагорба, кашу, улюблену місцину, і попростягалися в затінку на траві перепочити, покурити і обговорити всі ті дивні речі, які не йшли нам з голови і не давали спокою. Але покурити нам не вдалося, бо через неуважність ми забули взяти з собою кремінь і кресало». Незабаром за дерев показався якийсь юнак, підійшов, сів поруч і приязно, ніби знайомий, заговорив з нами. Однак ми не відповідали, бо він був не з нашого села, а ми до чужих не звикли й трималися від них осторонь. Незнайомець був у новій, ошатній одежі та й собою гожий, гарне лице, приємний голос, рухи невимушені, легкі, розкуті, зовсім не схожий на наших вайлуватих, незграбних та сором'язливих сільських хлопців. Ми хотіли заприятелювати з ним, але не знали, з чого почати. Тут я згадав про люльку і подумав, а що як запропонувати йому покурити?» Але відразу пригадав, що в нас немає вогню, і щиро пожалкував, що нічого з мого наміру не вийде. А незнайомець глянув на мене весело і задоволено і запитав. «Нема вогню? Яка дрібничка? Зараз влаштую». Я був такий ошелешений, що не зміг нічого відповісти, адже я й слова не промовив у голос. Він узяв люльку, дмухнув на неї, тютюн зажеврів, змійкою здійнявся в повітря блакитний димок. Ми посхоплювалися на ноги, наготувавшись тікати, що було цілком природно. Ми таки відбігли на кілька кроків, хоч він дуже просив нас залишитися. Мовляв, він дає слово, що не заподіє нам нічого лихого. Він усього-насього хоче подружитися з нами, знайти собі товариство. «Ми зупинилися, здивовані й цікаві. Нам кортіло повернутися, проте ми не наважувались. Незнайомець і далі вмовляв нас лагідним, переконливим голосом, і ми, пересвідчившись, що наша люлька не вибухнула і взагалі нічого не сталося, помало підбадьорилися. Врешті цікавість узяла гору над страхом, і ми обачливо й повільно пішли назад, ладніч курнутно при першому сигналі тривоги». Незнайомець намагався заспокоїти нас і робив це напрочуд вправно. Хіба можна довго сумніватися чи боятися, коли з тобою говорять так щиро, просто й лагідно? Ми знову відчули до нього довіру й приязнь і невдовзі весело розмовляли, радіючи, що знайшли нового друга. Коли ніякігось зовсім минула, ми поцікавились, як він навчився робити такі дива. І він сказав, що ніколи й не вчився, ця здібність у нього природжена, як і багато інших незвичайних здібностей. «А яких саме?» «О, їх безліч, усіх і не пригадаєш!» «Ти нам покажеш щонебудь? Будь ласка, покажи!» – вигукнули ми хором. «А ви не втечете?» «Ні, правда, ні. Покажи, просимо, покажеш?» «Охоче, але пам'ятайте, що ви обіцяли!» Ми запевнили, що не втечемо, і він підійшов до калюшки, зачерпнув воду чашкою, яку зробив з листка, дмухнув на неї, тютюн зажеврів, рів, змійкою здійнявся в повітря блакитний димок. Ми запевнили, що не втечемо, і він підійшов до калюшки, зачерпнув воду чашкою, яку зробив з листка, дмухнув на неї і перекинув, з чашки випала грудка льоду. Ми дивилися вражені, зачаровані, і весь наш страх розвіявся. Дуже задоволені, ми попросили його показати нам щось іще. І він погодився, сказав, що почастує нас нашими улюбленими плодами, байдуже чи настала для них пора. Ми заговорили всі разом – апельсин, яблуко, виноград. Вони у ваших кишенях. І справді кожен знайшов у кишені те, що забажав. Плоди були дуже смачні, ми їх з'їли, і нам захотілося ще, однак ніхто не наважувався просити. «Ви знайдете їх у своїх кишенях», – сказав він, – «і все, що ви забажаєте, буде там, вам не треба навіть просити, поки я тут, вам досить лише забажати». Він казав правду. «Ми з роду не бачили нічого дивнішого і цікавішого». Хліб, тістечка, солодощі, горіхи, хоч би що ми забажали, все з'являлося в наших кишенях. Сам він не їв, а сидів, балакав і розважав нас новими дивами. Він виліпив з глини крихітну іграшкову білочку, і вона миттю видарлася деревом, сіла на гілку і застрикотіла до нас. Потім зробив собачку з мишу завбільшки. Собачка загнав білочку на самісінький вершок дерева, а сам бігав навколо, голосно гавкаючи, «Ну, справжній тобі собака!» Він погнав білку з дерева на дерево і біг слідом за нею, аж поки обоє зникли в лісі. Незнайомець ліпив з глини пташок, випускав їх на волю, і вони, співаючи, летіли собі геть. Набравшись врешті духу, я запитав, хто він такий. «Ангел!» Відповів він спокійно, випустив ще одну пташку і плеснув у долоні, щоб вона полетіла. Почувши ці слова, ми знову перелякалися, нас охопив побожний страх. Однак незнайомець сказав, щоб ми не тривожилися, ангелів нема чого боятися, до того ж ми йому подобаємося. Тим часом, розмовляючи з нами, як ідоти, просто й невимушено, він виготовив цілу юрбу малесеньких людей, чоловіків і жінок, з палець за вишки. Вони негайно взялися за роботу, розчистили й розрівняли на галяві клаптик землі площею два чи три квадратних ярди і заходилися будувати чудовий маленький замок. Жінки замішували розчин вапна і носили його вгору по рештуванню, у відрах, тримаючи їх на голові, точнісінько як робітниці в нашому селі. А чоловіки мурували стіни. З півтисячі цих лялькових створінь моторно сновигали туди і сюди, завзято працювали, витираючи під з обличчя, як справжні люди. Дивитися, як той малесенький народець камінь за каменем ряд за рядом вимуровує свій замок, що потроху набував обрисів і гармонії, було надзвичайно цікаво. Ми геть чисто забули всі свої страхи і щиро тішилися. Запитали, чи можна й нам виліпити якихось людей. Він дозволив і сказав Сеппі зробити кілька гармат на мури. Ніколаусу – кількох драбантів з алебардами в нагрудниках, наголінниках і шоломах, а мені – загін кавалеристів на конях. Розподіляючи завдання, він називав нас на імена, але не сказав, звідки вони йому відомі. А коли Сеппі запитав, як звуть його, він спокійно відповів «Сатана». А потім, підставивши скіпку, спіймав на неї жіночку, яка падала з рештування, поставив її на місце і промовив. «Треба ж бути такою дурепою», – заткує і не дивиться, що в неї за спиною. Його ім'я заскочило нас зненацька. Ми повпускали з рук усе, що виліплювали – гармати, драбантів, кавалеристів, і вони порозвалювалися на шматки». Сатана засміявся і запитав, що з нами сталося. «Нічого», – сказав я, – «але в тебе досить дивне ім'я, як на ангела». Він поцікавився, чому я так думаю. «Тому що... тому що... так звуть його, хіба ти не знаєш?» «Знаю, він мій дядько». Він промовив це безтурботно, а нам перехопило подих, наші серця шалено заколотали. Ніби нічого не помітивши, він одним дотиком полагодив наших драбантів та решту фігурок, віддав нам і сказав. «Невже ви забули? Адже він сам колись був ангелом». «І справді», – вигукнув Сеппі, – «зовсім вилетіло з голови. До падіння його ні в чому не можна було звинуватити». «Егеш», – підтакнув Ніколаус, – «він був безгрішний». «У нас добра родина», – мовив сатана, краще її не знайти». «З нашого роду тільки він согрішив». «Важко тепер передати, якими були захоплені». Коли зустрічаєшся з чимсь настільки незвичайним, чарівним і дивовижним, Усе твоє яство поймає якийсь трепет, відчуваєш водночас і радість, і страх. Невже ти живий, і справді все це бачиш? Ти не можеш відвести зачудованого погляду, губи в тебе смагнуть, дух перехоплює, але ти б ні за що в світі не погодився бути десь в іншому місці. Мене роздирало бажання запитати сатану про одну річ, слова вже крутилися на кінчику язика, втриматися було важко, але я соромився, вони могли б здатися сатані зухвальством. Він поставив на землю бичка, якого саме виліплював, усміхнувся до мене і мовив. «Ні, тут немає ніякого зухвальства, та я б тобі подарував навіть зухвальство. Чи бачив я його? Мільйон разів!» З дитинства, коли мені минуло всього тисяча літ, і я був одним з двох його найулюбленіших малюків-ангелів, нашого роду і нашої крові, як ото висловлюються люди. Так, відтоді і аж до його падіння, вісім тисяч років тому, за вашим ліком часу. Вісім? Тисяч? Так. Сатана повернувся до Сепі і провадив далі, ніби відповідаючи на запитання, яке не давало Сепі спокою. «А вже ж, я виглядаю юнаком, бо так воно, власне, і є. Те, що ви називаєте часом, для нас куди триваліше. Отже, щоб ангел став дорослим, треба дуже й дуже багато років». В моїй голові зародилося нове питання, і він, повернувшись до мене, відповів до нього. «Якщо рахувати по-вашому, мені 16 тисяч років». Потім повернувся до Ніколауса і сказав. Ні, його падіння не зашкодило ні мені, ні будь-кому з нашого роду. Воно зашкодило тільки йому, чиїм ім'ям мене названо. Бо тільки він покуштував забороненого плоду з дерева знання, а тоді спокусив ним чоловіка й жінку. А ми, решта, не знаємо гріха, ми не здатні согрішити. Наше добре ім'я не і залишиться таким до віку. Ми. Двоє крихітних робітників посварилися. Ледь чутними, наче комашене джищання, вони лаялись і кляли один одного. Потім почали битися, бризнула кров, і от вони вже щепилися не на життя, а на смерть. Сатана сягнув рукою, розчавив обох, відкинув убік, бік, витер носовичком кров з пальців і провадив далі звідти, де його перепинили. «Ми не чинимо зла, ми навіть не маємо схильності чинити зло, бо не відаємо, що це таке». Дивно звучали слова сатани після його вчинку, але ми майже не звернули на них уваги. Так нас ошелешило і засмутило безглузде вбивство, свідками якого ми стали. Бо це таки було справжнє вбивство. Його не можна було ні виправдати, ні пояснити, адже ті чоловічки нічого лихого сатані не заподіяли. Нам було дуже прикро, ми вже встигли полюбити нашого нового товариша. Він здавався нам таким благородним, таким прекрасним і милосердним. «Ми щиро повірили, що він ангел, і раптом ця жорстокість». «Вона принизила його в наших очах, а ми так ним пишалися». Сатана тим часом розмовляв з нами так, ніби нічого не сталося. Розповідав про свої подорожі, про все цікаве, що йому довелося побачити у величезних світах нашої сонячної системи та інших сонячних системах, розкиданих у безкінечних просторах Всесвіту, про звичаї безсмертних істот, які там живуть. Він намагався зачарувати нас, захопити, відвернути від смотної сцени, яка зараз відбувалася перед нами. Дружини тих двох. Ох, загиблих чоловічків відшукали розчавлені понівечені трупи й заголосили над ними, схлипаючи та примовляючи. Поруч навколішках, схрестивши на грудях руки, молився священник. Навкруги зібралась юрма співчутливих друзів, вони поскидали шапки й посхиляли простоволосі голови. Багато хто плакав. А сатана не звертав на все це ніякої уваги, аж поки його почав дратувати, ледь чутний звук плачу й молитов. Він простяг руку, взяв важезну дошку, яка правила нам за сидіння на гойдалці, і вчавив нею всіх цих людей, наче мух у землю. Потім, ніби нічого не сталося, продовжував свою розповідь. «Ангел і вбиває священника!» Ангел, який не знає, що таке зло, і холоднокровно нищить сотні беззахисних бідолашних чоловіків і жінок, які нічим його не скривдили. Нам стало погано, коли ми побачили цей жахливий злочин. Подумати лише, жоден з нещасних, окрім священника, не підготувався до смерті, жоден не слухав меси та й церкви не бачив». А ми були свідками, вбивство відбулося в нас на очах, і наш обов'язок – повідомити про це кого слід, і хай закон робить своє діло. Але Сатана розповідав і розповідав, зачаровуючи згубною музикою свого голосу. Забувши про все, ми слухали його мову і знов любили його. Ми були його рабами, і він міг робити з нами, що йому заманеться». Нас сповнювало щастя від усвідомлення того, що він з нами, що ми дивимося в небесну глибині його очей, і від дотику його руки по наших жилах розливалося блаженство. Розділ 3. Незнайомець набачився всього, побував по всіх усюдах, знав геть усе і нічого не забув. Те, що комусь іншому доводилося наполегливо вивчати, він осягав з одного погляду. Труднощів для нього не існувало. А коли він про щось розповідав, усе те оживало перед очима». Він бачив, як було створено світ, він бачив, як було створено Адама, він бачив, як Самсон струснув колони храму і зруйнував його, він бачив смерть Цезаря, він розповідав про повсякденне життя на небесах, він бачив, як засуджені грішники корчаться у вогняних хвилях пекла, і ці картини поставали перед нами, ніби ми самі там були, і бачили все те на власні очі». Ми були вражені, а він, певне, тільки забавлявся. Видіння пекла, бідолашні діти, жінки, дівчата, хлопці, чоловіки, які кричали в муках, благали пощади, о, ми ледь могли це знести. А він залишався таким незворушним, ніби дивився на паперових пацюків, які горіли у намальованому вогні». А коли він говорив про життя людей на землі та їхні вчинки, навіть про найвеличніші та найблагородніші вчинки, ми завжди в глибині душі відчували якийсь сором, бо усім своїм виглядом він показував, що і самі люди, і їхні діла – дрібниці, не варті уваги. Можна було подумати, що йдеться про мух. Одного разу він навіть сказав, що хоч люди тупі – темні, чванькуваті, хворобливі, слабкі, підлі, жалюгідні і взагалі нікчемний набряд, вони певною мірою цікавлять його. Отак і сказав, звичайнісіньким тоном, недратуючись, ніби мова йшла про цеглу, гній, про щось незначне та бездушне. Мабуть, він не хотів нас образити, але я подумки відзначив, що в нього не дуже добрі манери. «Манери», – мовив він, – «я просто кажу правду», а правда, це і є добрі манери. Манери – це вигадка. От і замок готовий. Чи він вам подобається? Хіба міг він кому-небудь не сподобатися? Він просто тішив око. Такий був стрункий, гарний, дивовижно довершений у всіх своїх деталях, аж до маленьких прапорців, що майоріли на вежах. Сатана сказав, що тепер треба поставити на мури артилерію, розмістити воїнів з алебардами і вишикувати кавалерію. Варто було подивитися на наших людей і коней. Вони нікуди не годились, адже ми не вміли ліпити. Сатана сказав, що він нічого гіршого не бачив». Коли він оживив їх своїм дотиком, на них не можна було дивитися без сміху. Ноги в солдатів були неоднакової довжини, вони хиталися, мов п'яні, незграбно розмахували руками, загрожуючи життю всіх довкола, і врешті попадали на землю і лежали, безпорадно брикаючи ногами. Ми всі сміялися, хоч картина була прикра. Ми зарядили гармати землею, щоб салютувати, але вони були теж недоладно зроблені, покривлені і від першого ж пострілу вибухнули. Кілька гарматників загинули, а решта покалічилися. Сатана мовив, що коли ми хочемо, він влаштує зараз бурю і землетрус, але нам слід відступити у безпечне місце. Ми хотіли покликати з собою і маленьких людей, однак він велів не турбуватися про них, вони нікому не потрібні, а якщо колись і знадобляться, ми зробимо інших. Невеличка грозова хмара чорною тінню нависла над замком. Замиготіли мініатюрні блискавиці, почулися перекоти грому, задвихтіла земля, зашумів, засвистів вітер, ринув дощ, і маленькі люди кинулися в замок шукати притулку». Хмара дедалі чорнішала, за нею майже не видно було замку. Раз у раз спалахували блискавки, влучали у замок, і він зайнявся. Люте червоне полум'я вихлюпнуло з нього, пробилося крізь хмару, і маленький народець з криками висипав на подвір'я. Але сатана змів їх рукою назад, незважаючи на наші просьби, сльози та благання». Аж тут, серед виття вітру й гуркоту грому, пролунав вибух, у повітря злетів пороховий льох, земля розсунулася, зруйнований замок провалився в безодню, яка, проковтнувши його разом з усіма безневинними жертвами, зімкнулася знову. З п'яти сотень нещасних створін не врятувався ніхто. Серця нам краялися від болю, ми не могли втримати сліз. «Не плачте!» – сказав сатана. – «Вони нічого не варті! Та ж вони потраплять до пекла! Ах, пусте! Ми можемо таких зробити скільки завгодно!» Дарма було й пробувати розчулити його. Очевидно, він зовсім не знав, що таке жалість, і не міг нас зрозуміти. Він був у чудовому гуморі, такий радісний, ніби влаштував весілля, а не страхітливе побоїще. Йому хотілося, щоб і в нас був гарний настрій, і він, звичайно, домігся цього, застосувавши свої чари. Це не коштувало йому особливих зусиль, він робив з нами, що хотів. Незабаром ми вже пустилися в танок на свіжій могилі, а він пригравав нам на дивному солодкозвучному інструменті, якого витяг з кишені. Такої музики не почуєш ніде, хіба що на небесах, і саме звідти, як Сатана сказав, він і приніс її». «Ми божеволіли від насолоди, не могли відірвати від нього очей, тяглися до нього серцем, і в наших поглядах відбивалося німе поклоніння. І танок він теж приніс з небес, і ми відчували від нього райське блаженство». Невдовзі Сатана сказав, що мусить іти у якійсь справі. «Сама думка про неминучу розлука здалася нам нестерпною, і ми, пригорнувшись до нього, благали не покидати нас. Наші благання обрадували його, він погодився ще трохи побути з нами і запропонував нам сісти і погомонити». Він сказав, що хоч Сатана його справжнє ім'я, знаємо його тільки ми, а для сторонніх він собі вибрав інше, звичайне людське ім'я – Філіп Траум. Надто буденне та просте ім'я для такої істоти, як він. Але раз Сатана так вирішив, ми не стали заперечувати. Його слово було для нас законом». «Цього дня ми набачилися чудес, і я вже уявляв собі, як приємно буде розповідати про все вдома». Однак Сатана, вгадавши мої думки, сказав, «Ні, про цю пригоду знатимемо лише ми четверо. А втім, якщо вам так уже кортить, спробуйте розповісти, але я подбаю, щоб ваші язики не виказали таємниці». Прикро, але що вдієш? І ми лише раз чи два нишком зітхнули. Ми залюбки розмовляли собі далі, а Сатана, як ідоти, читав наші думки і відповідав на них. Мені ця його здібність здавалася найчудеснішою споміж інших, але він урвав мої міркування такими словами». Ні, це було б чудесним для тебе, для мене ж тут нічого чудесного немає. Мої можливості не обмежені, як ваші. Я не підвладний умовам людського існування. Я вмію визначати й можу розуміти людські вади, бо вивчив їх, але сам їх не маю. Моє тіло уявне, хоч ви і відчуваєте його на дотик. Мій одяг також уявний. Я – дух. «Та ось іде отець Пітер. Ми огляділися, нікого не було. Його ще не видно, проте незабаром ви його побачите. Ти його знаєш, Сатано? Ні. Поговори з ним, будь ласка, коли він підійде. Він освічений, розумний, не те, що ми. Йому буде приємно побалакати з тобою. Будь ласка. Іншим разом, не тепер. Мені вже треба йти». Ось і він, бачите? Сидіть тихенько і ні пари з вуст. Ми озирнулись і побачили отець Пітер ішов йшов до нас з каштанового гаю. Ми троє сиділи на траві, а сатана сидів навпроти, на стежці. Отець Пітер ступав повільно, задуманий, опустивши голову. За кілька кроків од нас він зупинився, скинув капелюха, витяг шовкового носовичка і заходився витирати лице. Здавалося, він збирався заговорити до нас, але так нічого й не сказав. Потім про бурмотів. «Не знаю, що привело мене сюди. Ще хвилину тому я сидів у своєму кабінеті. А тепер мені здається, ніби я проспав цілу годину і прийшов сюди ввісні, не помічаючи дороги. Так мені тяжко на душі цими днями, що я наче сам не свій». Він рушив далі, щось шепочучи сам до себе, і пройшов крізь сатану, ніби крізь порожнє місце. Ми аж дух затамували. Хотілося крикнути, як ото завжди буває, коли трапляється щось надзвичайне, але якась таємнича сила спинила нас, і ми мовчали, уривчасто дихаючи. За хвилину отець Пітер зник за деревами, а сатана мовив, «Я ж вам казав, що я лише дух». «Так, тепер нам ясно», – озвався Ніколаус. «Але ж ми не духи. Зрозуміло, що він не побачив тебе. Але хіба ми теж невидимі? Він дивився просто на нас і ніби нікого не помічав. Так, я всіх зробив невидимими. Нам ледве вірилося, що все це правда, що ці разючі, фантастичні події відбувалися не в сні. А він сидів навпроти, на вигляд, ніби як і всі, але такий невимушений, простий, чарівний, і розмовляв з нами, як і перше. І ні, важко висловити наші почуття. То був захват, а захват неможливо передати словами. Захват як музика. Спробуйте на комусь переказати музику так, щоб він перейнявся вашими переживаннями. Сатана знову поринув у спогади про давно минулі часи, і вони оживали перед нашими очима. Він бачив так багато, так багато. Ми зачудовано дивилися на нього і намагались уявити собі, як це мати за плечима такий досвід. Наше життя здавалося нам тепер жалюгідно буденним, а людина – одноденкою, все життя якої вміщується в один єдиний день, короткий і мізерний». А сатана не добирав слів, ні трохи не щадив нашої гідності. Він говорив про людей таким самим байдужим тоном, як про цеглу чи купу гною. Видно було, що люди для нього, хай хоч які вони є, нічого не важать. Він не хотів нас образити, зовсім ні». Так само ми не маємо на думці образити цеглину, коли кажемо, що вона погана. Нам байдуже, чи є у цеглине почуття, чи вона взагалі щось відчуває, нам ніколи й на думку не спаде над тим замислюватися. Одного разу, коли він звалював докупи найславніших королів, завойовників, поетів, пророків, піратів і жебраків, як звалюють цеглу, мені стало кривно за людство, і я вирішив заступитися за нього. Я запитав сатану, чому він так підкреслює різницю між собою і людьми. Він був спантелечений, мабуть, не відразу зрозумів, чому мені прийшло до голови отаке чудне запитання. Потім сказав... «Яка різниця між людиною і мною? А яка різниця між смертним і безсмертним, між хмарою і духом?» Він узяв у руку мокрицю, яка повзла по шматку кори. «Яка різниця між Цезарем і оцім створінням?» Я відказав. «Не можна порівнювати незрівняне за своєю природою і значущістю». «Ти сам відповів на своє запитання», – мовив він, – «а я ще розтлумачу». Людину створено з Пороху земного. Я сам бачив мене створено не з пороху. Людина осередок усіляких хвороб, вмістище нечистот. Вона народжується сьогодні, щоб щезнути завтра. Життя її починається з бруду, а закінчується смородом. Я ж належу до аристократії нетлінних. Крім того, людина має почуття доброчесності розумієш? Почуття доброчесності. Вже цього досить, щоб збагнути різницю між нами. Він замовк, ніби сказав усе. Я засмутився, бо хоч тоді ще дуже невиразно уявляв, що таке почуття доброчесності, однак знав, ми пишаємося з того, що ним наділені, і тому слова і тон сатани прикро мене вразили. Так, певне почувається дівчина, яка, почепивши свої найдорожчі прикраси, сподівається, що всі ними захоплені, а натомість чує, як люди глузують з її вбрання. На якусь хвилю запала тиша, я був пригнічений. Потім сатана заговорив знову. І незабаром його блискуча, жвала і життєрадісна мова піднесла мені настрій. Ми аж бок рвали від сміху, коли він розповів нам кілька причудових історій, як Самсон прив'язав смолоскипи до хвостів лисиць і постив їх у жито філістимлян, як Самсон сидів на плоті, ляскаючи себе руками по стегнах і реготав до сліз, аж поки втратив рівновагу і звалився на землю. Пригадуючи цю сцену, Сатанай собі сміявся. Одне слово, ми дуже весело і приємно бавили час. Тоді Сатана сказав: а тепер я йду в своїй справі. «Не йди!» – закричали ми хором. «Не йди!» – залишайся з нами. Ти ж не повернешся? Повернуся. Даю слово. «Коли?» – сьогодні ввечері? Скажи, коли. Незабаром. От побачите. Ми любимо тебе. І я вас люблю. І на доказ покажу вам щось дуже цікаве. Звичайно, я просто щезаю, коли збираюся піти. Але зараз розтану в повітрі у вас перед очима. Він підвівся. Все відбулося напрочуд швидко. Він почав тоншати, тоншати, поки став прозорим, як мильна бульбашка, про те, що зберегав обриси. Крізь нього виразно було видно чагарник. Усередині все мінилось і сяяло ніжними веселковими барвами, а на поверхні грав візерунок, схожий на віконну раму, як ото на мильній бульбашці. Ви, певне, бачили, як бульбашка, впавши на килим, кілька разів легенько підстрибує, перш ніж лопнути. Отак було і з ним. Він підстрибнув, торкнувся трави, відскочив і ще раз, і ще, нарешті лопнув. Трісь і нічого не залишилося. Видовище було прекрасне, надзвичайне. Ми мовчали, сиділи, блимали очима, дивувалися і марили. Нарешті Сеппі підвівся і, сумно зітхнувши, сказав. Не віриться, що все це було насправді. Ніколаос теж зітхнув і сказав щось подібне. Мені було сумно, бо та сама думка страхала й мене. Тут ми побачили бідолажного отця Пітера, який повертався, похнюпившись, ніби шукав щось на землі. Підійшовши майже в притул, він підвів голову, побачив нас і запитав. «Ви давно тут, хлопчики?» «Та не дуже паночче». «Отож, ви прийшли після мене і, сподіваюся, допоможете мені. Ви йшли стежкою?» «Так, паночче». «Добре, і я йшов цією ж дорогою. Я загубив гаманець. Майже порожній, але й дрібничка важить для мене багато, бо то все, що маю. Чи ви не бачили гаманця?» «Ні, паночче, але ми допоможемо вам пошукати його». «Про це, власне, я й хотів попросити вас». «Та ось він!» А ми й не помітили гаманця, хоч він лежав просто перед нами, там, де стояв сатана, коли почав танути, якщо, звісно, все це нам не примарилось. Отець Пітер підняв гаманець, на обличчі в нього відбився подив. «Гаманець мій, але те, що в ньому, не моє. Мій був майже порожній, а цей – повний. Мій був легкий, а цей – важкий». Отець Пітер розчіпнув гаманець. Він був напхом напханий золотими монетами. Отець Пітер дав нам до схочу наглядітись, і ми дивилися, широко розкривши очі, ще б пак, зроду не бачили стільки грошей в однораз. Ми розтулили роти, щоб сказати, це зробив сатана, але з них не вилетіло ні звуку. Бачите он воно як? Ми не могли сказати того, чого не хотів сатана. Він же попереджав нас. То ваша робота, хлопчики. Ми втрьох зареготали. Отець Пітер і собі засміявся, збагнувши всю безглуздість свого запитання. Хто ще тут був? «Ми знову розкрили роти, щоб відповісти, але затнулися. Якби ми сказали нікого, то збрехали б, а доречної відповіді знайти не могли. Раптом мене осяяла думка, і я сказав, тут не було жодної людини. Це так», – підтвердили хлопці і закрили роти. «Ні, не так», – заперечив отець Пітер і суворо подивився на нас. «Я недавно проходив отут і справді нікого не бачив, але що з того? Відтоді хтось тут побував. Та особа, звичайно, могла прийти раніше за вас, і я не хочу сказати, що ви бачили її. Однак я певен, тут хтось пройшов. Ну, кажіть чесно, ви когось бачили?» «Жодної людини». «Ну, годі, тепер я знаю, ви кажете правду». Він цірнав почепки і заходився лічити гроші просто на стежці. Ми опустилися поруч навколішки і завзято допомагали йому, складаючи монети в невеликі кубки. «Тисяча сто злишком дукатів», – мовив отець Пітер. «О Боже, якби ж то були мої гроші, адже вони мені так потрібні!» Голос його вірвався, в уста затремтіли. Це ваші гроші поночче, закричали ми всі разом, до останнього гелера. Ні, не мої. Мої лише чотири дукати, а решта, бідолашний старий, поринув у роздуми, зовсім забувшись, гладив монетки, які тримав у руках. Він так і сидів на впочіпки, а сива голова була не прикрита. Жаль брав дивитися на нього. «Ні», – мовив він, прийшовши до тями, – «гроші не мої. Я не можу нічого пояснити. Думаю, це витівка якогось ворога. Чого доброго навіть пастка?» Ніколаус сказав, «Отче Пітере, адже у вас і в Маргет немає ворогів у нашому селі, крім астролога». А коли б і знайшовся який недоброзичливець, то навряд чи він викинув би тисячу дукатів лише для того, щоб зле пожартувати з вас. Ну, скажіть, хіба не так? Отець Пітер не міг не погодитися з цим міркуванням і трохи заспокоївся. «А все-таки, не мої це гроші, розумієте? Не мої, хай там хоч як!» Але тон у нього був нерішучий. Він би зовсім не засмутився, а навтаки зрадів, якби ми заперечили. «Гроші ваші, отче Пітере, ми всі засвідчуємо, правда ж, хлопці?» «А як же, засвідчимо перед будь-ким!» Хай вас Бог благословить, ви мене майже переконали. Так, майже переконали. Коли б мені сотню дукатів з цих грошей? Саме на таку суму я заставив будинок, і якщо ми завтра не виплатимо боргу, то не матимемо притулку, де б могли прихилити голову. А в нас усього-навсього чотири дукати. Гроші ваші, всі, до останньої монети. Візьміть їх собі, ручаємося, що все по-чесному. Правда ж, Теодоре? Правда, це під. Так, підтвердили ми, і Ніколаус запхав гроші у старенький потертий гаманець отця Пітера і сунув йому в руку. Отець Пітер сказав, що візьме звідти тільки 200 дукатів, бо його будинок – надійне забезпечення тієї сумми, а решту віддасть на проценти, поки знайдеться справжній власник. Нас же він попросив підписати папір, де пояснюється, звідки в отця Пітера взялися гроші. Папір той для всіх жителів села буде доказом, що отець Пітер не вдавався ні до яких крутійств, аби врятуватися від своєї біди. Розділ 4 Наступного дня тільки й мови було про те, що отець Пітер сплатив борг Соломонові Айзексу, а решту грошей поклав на проценти. Відбулися також інші приємні для отця Пітера зміни. Багато односельців приходили поздоровити його. Кілька колишніх друзів, які охололи були до нього, знову стали люб'язними та приязними. А на завершення всього Маргет запросили на вечірку. Отець Пітер не робив зі своєї історії ніякої таємниці. Він докладно розповів, як усе сталося, і сказав, що може цьому знайти лише одне пояснення. У його долю втрутилася рука проведіння. Були такі, що кивали головою, а проміж себе гомоніли. Тут, мовляв, швидше видно руку сатани. І справді ці прості люди виявили неабияку проникливість. Інші лукаво кружляли довкола, і всякими хитрощами намагалися витягти з нас щиру правду. Божилися, що нікому не скажуть, що їм просто цікаво, адже подія така незвичайна. Вони навіть хотіли купити в нас таємницю, обіцяли гроші, і якби нам спала на думку якась правдоподібна небелиця, але ні, нам забракло вигадки і довелося, хоч як шкода, відмовитися від такої нагоди. Цю таємницю зберігати нам було досить легко, а от друга, велика та чудова, пекла нам душу. Їй дуже хотілося вирватися назовні, а нам так дуже хотілося б випустити її на волю і здивувати людей. Але нам доводилося зберігати нашу таємницю. Власне кажучи, вона сама себе зберігала. Все було так, як нам сказав сатана. Щодня ми ходили до лісу, щоб побути втрьох і поговорити про сатану, бо ми лише про нього й думали, тільки він нас цікавив. День і ніч ми чекали його, сподівалися, що він прийде. І що далі, то нетерплячіші ми ставали. «Ми збайдужили до товаришів, нас більше не вабили їхні ігри та забави. Куди їм до сатани? Вони здавалися нам нудними, а їхні справи дріб'язковими порівняно з пригодами сатани у стародавніх часах та на різних сузір'ях, порівняно з його чудесами, таємничими перетвореннями, зникненнями та іншими дивами». Протягом першого дня нас дуже непокоїла одна думка, і ми раз у раз під різними приводами прибігали до отця Пітера пересвідчитися, чи все гаразд. Нас турбувало золото. Ми боялися, що монети розсиплються, перетворившись на порох, як і належить зачарованим грошам, якщо тільки, але нічого такого не сталося. Настав вечір, а все було гаразд, і ми заспокоїлися. Золото справжнє, турбуватися нема чого. У нас було одне запитання до отця Пітера, отож надвечір наступного дня ми подалися до нього. Ми почувалися трохи непевне, і перед тим, як іти, потягли соломенки, кому говорити? Випало мені, і я почав якнайприродніше, хоча в мене й вийшло, чесно кажучи, трохи силовано. Що таке почуття доброчесності, панотче? Отець Пітер здивовано глянув на мене, поверх великих окулярів». «Ну, це дар, завдяки якому нам дано відрізняти добро від зла». Відповідь пролила трохи світла, але цілком питання не прояснила, і я був почасти розчарований, почасти збентежений. Одець Пітер чекав, чи не скаже я чого-небудь ще, і я за браком кращого бовкнув. «А для чого воно нам?» «Як для чого? Господи милостивий! Адже воно, хлопче, підносить людину над тлінними твараріма і вселяє надію на вічне спасіння. Тут я зовсім розгубився, не знаючи, що відповісти. Ми пішли геть, охоплені якимсь непевним почуттям, ніби наїлися до схочу, але не погамували голоду. Хлопці просили мене пояснити їм слова отця Пітера, але я був надто втомлений». Йдучи вітальнею, ми побачили там Маргет за клавікордами з ученицею Марією Люгер. Отже, одна із зрадливих учениць та ще й спливової сім'ї вже повернулася. Незабаром повернуться й інші. Маргет схопилася з місця, підбігла до нас і з сльозами на очах почала нам дякувати. Ось уже втретє – за те, що ми врятували її та дядька, бо їх викинули б на вулицю. Ми втретє відповіли їй, що тут нашої заслуги немає. Але така ж не є вдача: зробиш їй яку-небудь дрібну послугу, а вона й не знатиме, як віддячити. Тож ми й не заважали їй висловитися. Вийшовши в сад, ми побачили Вільгельма Мейдлінга, який сидів на лавочці, чекаючи Маргет. Уже вечоріло, і він хотів запросити її погуляти над річкою, коли закінчиться урок. Мейдлінг був молодий адвокат, справи в нього йшли добре, і він помалу, але певно, робив кар'єру. Йому дуже подобалася Маргет, та й він їй теж. Майдлінг не покинув її та отця Пітера, як ото інші, напризволяще, залишився з ними, не зважаючи ні на що, і вони цінували його вірність. Не можна сказати, що Майдлінг хапав зірки з неба, проте він був добрий і вродливий, а це теж своєрідний дар, дуже корисний у житті. Майдлінг спитав нас, як іде урок, і ми відповіли, що скоро закінчиться. Може це було так, а може й ні, ми не знали, просто подумали, чому б не зробити людині приємність. Майдлінг і справді зрадів. Розділ 5 на четвертий день після описаних подій астролог вийшов із своєї напівзруйнованої старої вежі в глибині долини і, мабуть, довідався про новину. Він поговорив з нами вічнавіч, і ми розповіли все, що могли, бо дуже його боялися. Астролог поринув у роздуми, а потім запитав: "Скільки, кажете, там було дукатів? 1107". Тут він промовив ніби розмовляючи сам із собою. Дуже дивно. «Так, дуже дивно! Чудний збіг!» І знов узявся розпитувати нас, примусився розказати все від початку до кінця, а ми слухняно відповідали. Опісля він сказав, «Тисяча сто шість дукатів! Великі гроші!» «Тисяча сто сім!» – поправив його Сеппі. «Хіба сім? Нехай так! Дукатом більше, дукатом менше! Яка різниця?» «Але ти спершу сказав, тисяча шість дукатів!» Хоч ми й знали, що астролог помиляється, але наполягати на своєму не посміли. Ніколаус сказав, «Пробачте, може ми тоді схибили, але в Гаманці було 1107 дукатів». «Це не має значення, хлопче, просто мені впала в око розбіжність. Минуло кілька днів, то певна річ можна й забути подробиці. Та й важко бути точним, коли немає якихось особливих обставин, щоб добре запам'ятати число». «Але одна така обставина є», – швидко відповів Сеппі. «Яка саме, сину мій?» – байдуже запитав астролог. «Ми складали монети в кубки по черзі. У всіх результат був однаковий – 1106 дукатів, бо я з самого початку сховав одну монету, просто так, для забави. Потім я підклав її назад і сказав, «По-моєму, ми помилилися. Тут 1107 дукатів. Ну, мора ще раз». «Ми перелічили гроші, і, звичайно, вийшло не моє. Всі дуже здивувалися. Тоді я розповів, у чому річ. Астролог запитав у нас, чи справді так було, і ми підтвердили. «Тоді все зрозуміло», – сказав він. «Гроші вкрадено, хлопці, і я знаю, хто злодій». Астролог, залишивши нас, пішов геть. Ми були дуже стривожені і губились у здогадках, що він мав на увазі». Приблизно через годину все з'ясувалося, бо на той час село гомоніло, що отця Пітера заарештовано, він викрав у астролога велику суму грошей. Усі про це тільки й говорили, без угаву плескали язиками. Хто казав, що отець Пітер на таке не здатен, і безперечно трабилася помилка? А хто, похитуючи головою, заперечував, мовляв, нещастя й згідні, можуть призвести нужденного чоловіка до чого завгодно? Однак усі сходилися на одному. Розповідь отця Пітера про те, як він знайшов гроші, неправдоподібна. В неї важко повірити. Казали, якби таке сталося з астрологом, то це ще туди-сюди, але з отцем Пітером та ніколи постраждала і наша добра слава. Ми були єдиними свідками отця Пітера. Тепер усім кортіло знати, скільки він заплатив, щоб ми підтвердили його химерну вигадку. Люди так і казали нам просто ввічі і відверто, піднімали нас на глузи, коли ми благали повірити, що наші слова – чистісінька правда» а найбільше нам перепадало вдома. Батьки шпетили нас, казали, що ми ганьба родини, примушували нас зізнатись у брехні. А ми вперто стояли на своєму, і вони гнівалися ще дужче. Наші матері плакали й просили нас віддати назад хабар і розказати щиру правду, щоб повернути собі чесне ім'я та врятувати родину від такого позорища. Врешті нас так затуркали й так заморочили нам голову, що ми ладні були розповісти, як усе сталося, про сатану й про інше, але нічого не вийшло. Весь час ми сподівались, от-от прийде сатана й визволить нас із цього лиха, але марно, він не приходив. Через годину після нашої розмови з астрологом отця Пітера вже ув'язнили, а золото опечатали й передали до рук судових виконавців. Гроші лежали в мішку, і Соломон Айзекс твердив, що, полічивши їх, він більше до них не доторкався. Він також присягнув, що це ті самі гроші в сумі 1107 дукатів. Отець Пітер вимагав, щоб його справу розглядав церковний суд, але наш другий священник, отець Адольф, сказав, що тимчасово позбавлений сану священнослужитель церковному суду не підлягає. Архієпископ підтримав отця Адольфа. Його думка все вирішила, справу передали до світського суду, і він невдовзі мусив зібратися. Захищати отця Пітера взявся Вільгельм Майдлінг. Не було ніякого сумніву, що він зробить усе від нього залежне, однак нам він сказав віч на віч. Справи кепські і сподіватися виграти процес дуже важко, адже й сила й упередженість на боці супротивної сторони. Отож, коротке щастя Маргет швидко минуло. Ніхто з друзів не прийшов розрадити її, та вона, власне, того й не сподівалася. Маргет одержала листівку без підпису, яка відміняла запрошення на вечірку. Незабаром учениці знову відмовляться від уроків. Як їй заробляти свій хліб? Правда, вона мала дах над головою, бо заставу виплачено, хоч гроші поки що не дісталися Соломонові Айзексу, а потрапили до рук місцевої влади. Стара Урсула, яка винянчила Маргет, а тепер була в домі отця Пітера за куховарку, покоївку, пралюй, виконувала ще багато іншої роботи, запевняла,